Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Avui doncs, continuem aquesta ronda de contactes amb els nous regidors del govern i avui ho farem amb la Mònica Alcalà, regidora d'Educació per Esquerra Republicana. Bon dia, Mònica. Bon dia. I benvinguda als estudis de, de Ràdio Palafrugell, la primera vegada. Bé, benvinguda. Eh... Intentarem ser amables Gràcies. perquè vulguis tornar. Uh, regidora d'Educació, primers dies, què, què t'estàs trobant? Tu ets, diguem, estàs, ets a l'àmbit de l'educació, per tant, ets psicòloga, he, he llegit, i per tant, doncs, això ja és un punt a favor teu, però com estan en siguin aquests primers dies a, a l'àrea d'Educació? Estan sent així de coneixença, de saber una mica com funciona l'àrea,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 I és ben bé de, de primers contactes i de, de moltes reunions. Mm -hmm. Esquerra Republicana els darrers dos anys ons ja havia portat aquesta regidoria també amb, amb l'Albert Taner. Eh, no sé si hi ha hagut també com un traspàs de, de cartera, que es diu així col·loquialment. Sí, sí hi ha hagut el traspàs amb l'Albert, em van fer un cafè molt informal perquè em posés al dia i em va fer el traspàs també amb la tècnica de l'àrea. Amb mm -hmm. la Núria. Amb la Núria Opic, doncs, que m'has dit abans fora del micròfon, que ja us heu anat trobant pràcticament cada dia, no? Si no cada sí, dia. Molt, sovint, molt sovint, perquè ja, encara que el curs escolar, diguem, n'hagi acabat, hi ha moltes reunions de revisió, de preparació i d'anar parlant diferents, diferents temes i ens hem trobat molt sovint. Ara t'ho volia dir, no? en altres àrees, amb altres regidors que hem parlat, d'altres àrees doncs, que poder a l'estiu tenen una miqueta més de, de relax... Podia, la gent que ens estigui escoltant podria pensar bé, educació ara, doncs, els nens i nenes estan de vacances, tampoc fan cursos, a, a, no, no, no hi ha tant de volum de, de cursos no? a, al Centre d'Educació Municipal, però tot i això s'ha de preparar lo del curs que ve, si no és que ja estava mig preparat. Per tant, també teniu eh, força feina, no? Sí, hi ha força feina en preparar tot el que vindrà al curs que ve i també en tancar una mica el curs que acaba d'acabar. Mm. O sigui, que de feina n'hi ha i amb la Núria Opí què, què heu estat en eh, aquestes primeres reunions o en bueno, aquestes primeres, no perquè com que us heu anat veient cada dia en aquestes primeres converses què, què heu anat eh, parlant? Bé, hem anat fent sobretot eh, moltes reunions amb diferents persones per tractar aspectes diferents com la matriculació dels, del curs de l'any que ve i també de, de l'educació 360 hem anat parlant de moltes coses que fan referència bueno, al poble i a les escoles, al Consell Municipal d'Educació que es fa i els consells escolars, que és on també estic anant ara. Mm -hmm. O sigui que és una mica conèixer tot aquest terreny. Clar, també és moment de donar-te a conèixer, no?, tu, com a sí. nova regidora, en el, doncs aquests, tots els centres escolars... Els directors... A dels centres i el professorat, tothom. Uh -huh. uh, per sort, jo crec que és una sort, no? uh, Palafrugell doncs, és uh, un uh, municipi de, del Baix Empordà i també doncs, de, de les comarques de Girona pioner en el món de l'educació. Des de fa molts anys s'ha seguit una mateixa línia uh, doncs, uh, en, el, en el continuista i això crec que és un punt favorable per quan entra doncs, una nova persona que, que ja hi hagi una, una feina feta i no s'ha de començar de zero. Uh, això també, no sé si pot ser una miqueta... Ent cometes de pressió per a la regidora en qüestió, en aquest cas per a tu, perquè s'han doncs, fet les coses eh, molt bé. Eh, ara no sé si un pot pensar pensartress que no ens jo i esguerdi. <ríe> <ríe> <ríe>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 i sí, és raro, el menys possible. De Ciutat Educadora hem passat aquest projecte d'Educació 360. En, quina, en quin punt ara ens trobem? Posa'ns una miqueta en context de, de com està Palafrugell dins d'aquest projecte d'Educació 360. Bé, doncs es van començar les reunions amb totes les persones que volien formar-ne part d'aquest projecte i es van crear dues comissions.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 Aquesta és una, una proposta doncs, que van sortir de les pròpies comissions sí. tant, és, és un, i de la pròpia gent del poble, perquè molta sí, gent sí. hi va participar, gent, doncs, relacionada amb educació i no tant amb educació. Sí. Aquest és un, un dels grans trets, no? també, de, de Palà Frugell, doncs, de, de, del tema de ciutat educadora i d'educació de, 360, que al final l'educació va més enllà de, del que passa doncs, a l'escola o en el centre municipal sí. d'educació. S'ha de continuar per aquí, no, Mònica? Sí, s'ha de continuar per aquí perquè, o sigui, entenem educació no només el que fa referència en un aprenentatge curricular sinó també a l'aprenentatge com a ésser humà en general no? Llavores les activitats extraescolars no només són enfocades en seguir aprenent allò que l'escola comença sinó que aquí activitat extraescolar ja entren des d'activitats esportives, culturals de lleure però sobretot en, en aprendre en un, en un entorn no tan establert com el que és l'escola sinó fora de l'escola què més podem aprendre i, sobretot, sobretot reduir les diferències, o sigui, igualar que tothom pugui tenir les mateixes oportunitats de participar en activitats exescolars, mm -hmm. el màxim possible. Això suposo que també s'ha de treballar conjuntament doncs, amb altres àrees, no? com sí. poden ser benestar social. Segurament. Uh, en aquest sentit, des del govern, uh, de cara al futur també, uh, estem plantejant a doncs, seguir aquesta línia continuista, però no sé si alguna... Una cosa en la que vulgueu doncs, posar-hi eh, posar la banya per, per intentar millorar o per intentar doncs, eh, fer una passa més endavant? Bueno, bàsicament, la nostra aposta és posar tots els recursos en aquest sentit. En l'Educació 360 llavors s'estirarà de totes les àrees implicades per poder treballar-hi. Uh -huh. I aquestes eh, famílies doncs, que puguin tenir recursos més limitats o, o des de l'Ajuntament, des de l'àrea d'educació, en el sentit d'intentar doncs, doncs, inculcar ls i també aquesta, aquest voler continuar amb l'educació més enllà doncs, de, de poder dels 16 anys, que és quan molta gent acaba abandonant, co com es pot treballar això? És una feina doncs, transversal perquè també hi ha d'haver altres àrees, però com, com ho teniu plantejat això? B s'han de donar molt molt a conèixer totes aquestes oportunitats que hi ha després, de fer-hi participar molt les famílies que ho coneguin, que hi, que hi creguin també, que es pot continuar formant, sobretot sobretot, posar-ho en el seu abast i coneixement i que puguin preguntar sempre i que siguin, sigui accessible tota la informació amb la que ells dubtin, però s'ha de continuar treballant perquè la formació de la persona és el que al final garanteix que et puguis adaptar millor a la societat i tenir un bon currículum el dia de demà. Mm. Llavors aquí s'ha de continuar treballant des de totes les àrees que, que es necessitin, tant si arriben des de serveis socials com si arriben directament de l'escola i fer-los un bon acompanyament Uh, és que a vegades, quan parlem d'educació, moltes de vegades la gent doncs, tendeix a pensar només en els estudiants, en els nens i nenes, però també és molt important la família, en aquest sí. sentit. Palafrugell doncs, també té una idiosincràsia d'un un poble doncs, acollidor, i ha famílies de moltes cultures i a vegades doncs, no s'entén l'educació tan important com poder anar a treballar. Uh, Intentar canviar aquest chip a les famílies és una tasca poder més complicada que no només s'ha de fer des d'educació però que, que també hi teniu bona part de, de, de feina a fer, no? Sí, perquè el que és important és que les famílies participin del procés educatiu dels seus fills tant acostant-los a l'escola al màxim possible i a partir d'aquí que també agafin com l'hàbit de voler conèixer què és el que es fa i amb què poden participar els seus fills que no, la família no pot quedar desconnectada no. de l'educació dels nanos de dir vale, doncs ja fan aquestes activitats extraescolars, nosaltres ens en despreocupem no, sinó que també s'hi han d'implicar s'hi han d'acostar, han, han de preguntar han de saber què fan i participar-hi sempre que sigui possible Mm -hmm. Perquè hi ha activitats a vegades que són compartides entre alumnat i família, llavors és, són molt enriquidores. A vegades, però, en aquest, segons quines cultures, els hi pot costar una miqueta de participar no? mm -hmm. en aquestes activitats més obertes a, a, o que no són ben bé, no, no estan dins de l'horari escolar... Eh, és complicat incentivar, portes quatre dies, eh però no sé si heu parlat d'aquest tema poder amb la gent de, de l'àrea d'educació. D'aquest tema encara no, però sí que la idea que corre en general és que com més implicada estigui la família, millor serà. El Com ho farem encara no ho sé, però sí que la idea va una mica per aquí. Una de les... Eh, ens has comentat, no?, que, que doncs, posareu el focus en aquest... Seguirem el projecte d'Educació 360, posant la mirada en el futur, durant, la, durant les, les eleccions, la campanya de les eleccions, eh, tots els grups estaven d'acord, no?, en què s'havia d'intentar, doncs, treballar per la construcció d'un nou institut. Ara, fa unes setmanes, vam tenir, o fa uns dies, vam tenir la visita de, del conseller d'Educació, Josep Vergalló, i comentava doncs, una primera reunió, no sé si ens, o una primera trobada, que ja n'hi ha hagut d'altres prèvies, però en la, en la que va venir l'última vegada doncs, eh, es va començar com a, a, a posar les bases per, de cara després de l'estiu, ja treballar més en ferm. No sé què ens pots avançar de com van aquesta trobada amb el conseller. Uh, us puc explicar que ara, en cursos propers que venen, uh, puja molt l'alumnat a secundària. De fet,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 Que de moment, de moment aquí, aquí no. quedarà. Sí. Bé, doncs, eh, quan sapiguem, no sé, després de l'estiu... Suposo exemple, que sí, sí. Ja. El, durant el primer trimestre escolar les coses ja haurien d'estar una mica ideades i llavors podríem parlar-ne. Perquè aquest increment d'alumnes a, a l'ESO, què es preveu, de cara al, no aquest curs de, del setembre, sinó de l'altre? O... Sí, Sí són... aquest curs del setembre encara va bé, l'altre ja comença a incrementar-se molt el nombre d'alumnats i així durant uns quants anys. Per tant, bé, ha anat bé, no?, que aquesta visita en el, aquest prim, a principis del mes de juliol doncs hi hagi servits per començar a posar fil a l'agulla per sí. treballar perquè aquestes coses no són lentes, són lentes no? Sí, sí. Aleshores eh, és, és important això i poder que no hi hagi eleccions eh, a la Generalitat perquè si canvien de conseller després també és com tornar a començar no? una miqueta. Seria bo, seria bo que no passés. Bé, doncs estarem atents eh, de cara doncs, ja a setembre-octubre quan s'hagi iniciat aquest curs i doncs, us hagi tornat a trobar amb el conseller d'educació per veure com, com ha anat aquesta segona reunió vivència us podeu donar una miqueta més de detalls eh, al voltant de, de l'educació d'aquests projectes ens has comentat doncs, eh, que us centraríeu en l'educació 360 eh, que doncs ara hi ha dos com dues comissions eh, una dels recursos pedagògics i l'altra sobre les activitats extraescolars hem, hem també repassat aquesta possibilitat doncs, de construcció d'un nou institut o una altra alternativa per intentar doncs eh, encabir aquests alumnats que pujaran eh, en els propers anys. Eh, no sé quina és, eh, és la teva valoració en aquestes primeres setmanes, com t'has trobat a l'àrea, com ha estat la, la rebuda. Jo crec que no em puc queixar gens, m'han acollit molt bé a l'àrea, m'han fet un bon acompanyament, estan intentant ensenyar-me tota la gran feina que ells fan. Jo intento empapar-me al màxim al 100% i el més ràpid que puc i n'estic molt contenta, em fa moltíssima il·lusió, amb moltes ganes m'agafo aquesta nova etapa i bé, oberta a tots els consells que em puguin donar i orientacions per tal de continuar fent una bona feina juntament amb ells. Mm -hmm. Ara creies obert a aquests consells, en eh, moltes ocasions eh, hem vist no?, que l'educació aquí a Palafrugell, malgrat doncs, que està en, en la regidoria d'un partit en concret, tots els altres hi han intentat sumar. Això és important, no? que, sí. que tot l'Ajuntament camini cap allà mateix, malgrat que doncs, sigui d'un bàndol o d'un altre. Exactament. En aquest cas, amb l'àrea d'educació, independentment de, de la idea política que puguis tenir, tothom s'ajunta per dir que bueno, tenim aquest front per, per anar-hi junts i ningú, ningú posa endavant ni en qüestió, sinó que al contrari, totes les idees són bones i mentre ens puguem ajudar uns als altres és una àrea molt recolzada. Uh, fins ara poder no hi havia hagut cap veu discapant, ara a, bueno, ja havien ja entrat les eleccions anteriors en l'anterior mandat uh, Ciutadans, però en, en l'última en una de les converses que vam tenir aquí amb el, amb el portaveu, eh, Joan Ferrer apostava per un model una miqueta diferent eh, que és el que aposta Ciutadans en general, no? aquest model de, de trilingüisme perquè segons eh, el, el seu candidat doncs, deia que el, el castellà doncs, estava eh, desfavorit davant del català i que doncs, també per aquest motiu s'havia d'implementar aquest model de trilingüisme i eh, no sé si ja hi ha hagut alguna espècie de, de conversa, encara no hi ha hagut reunions no en general amb els altres grups, no sé si ja han fet us han fet arribar aquest uh, aquest plantejament seu i com ho abordareu vosaltres des del de no, govern. a mi personalment no m'ha arribat, però el que sí que et puc dir és que hi ha coses que són fora de l'abast de l'Ajuntament, el que s'ensenya dins les escoles ve molt marcat pel és el departament. Mm -hmm. Llavors nosaltres aquí, la nostra intervenció és molt limitada. Llavoren en principi poc marge hi tindriem a fer. Per tant, doncs, eh, veurem com es desenvolupen Exacte. també aquests plans perquè poder és un dels temes perquè pel que hem vist eh, també a nivell doncs, estatal, a nivell doncs, de Catalunya, com, com ciutadans ens doncs, ha pogut, eh, canviar aquest model de de l'escola catalana que doncs també ha funcionat i que doncs sembla que amb ells no li acaba de fer el pes i volem si qui també ho, ho extrapolen ara que sembla doncs, que hi ha una persona doncs, a Ciutadans que sí que, que té ganes de, de treballar per l'Ajuntament no com en l'anterior mandat um, Mònica, doncs crec que hem repassat una miqueta tot, no sé si tens alguna cosa més a dir que, que que no hagi comentat, que no t'hagi preguntat. Agrair-te que em fessis venir. No, doncs com hem anat fent amb la resta de, de regidors al govern i com farem doncs, en les properes setmanes, en els propers mesos també, amb la resta de nous regidors, dels altres partits, doncs, us hem convidat aquí a Ràdio per la Friget perquè la conegueu i perquè doncs, sapigueu que, que esteu convidats a, a, sempre que vulgueu a tornar a aquests estudis. Així que, Mònica, moltes gràcies i ens tornem a posar en contacte després de l'estiu, després d'aquest de, doncs, període d'adaptament que necessiteu tots els regidors sobretot aquests que sou, que sou nous. Moltes gràcies. Gràcies a tu.